Розділ 7. як і безліч міст, що, завдячують своїм існуванням космопорту, Ленфол не мав справжнього центру. Натомість він безладно розповзався широкою напівпустельною рівниною в південній півкулі, де століття тому сіли перші баржі колонії. Кожна корпорація, що вкладалася в справу, просто будувала власний аеродром десь на рівнині і оточувала його кільцем до поміжних споруд. З плином часу ці кільця розросталися назовні торкалися одне одного і врешті злилися в лабіринт ацентричної конурбації, яку тримало вкупі дуже умовне загальне планування. Прибули вторинні інвестори, що орендували чи купували площ первинних і знаходили собі ніщо як у ринку, так і у столиці, що стрімко розвивалася. Тим часом в інших куточках планети зростали інші міста, але завдяки пункту про експортний карантин у Хартії все багатство, створене археологічними промислами Санкції 4, мало рано чи пізно проходити через лендфул. Розжирівши на необмеженому експорті артефактів, розподілі земелі ліцензування розкоп, колишній космопорт роздувся до страхітливих розмірів. Тепер він займав дві третини рівнини, і в ньому мешкало 12 мільйонів осіб, майже 30% від загальної кількості населення санкції 4, що залишилося. Це була яма. Я йшов зі шнайдером. Погано доглянутими вулицями, захаращеними міським сміттям і червонястим пустельним піском. Повітря було гаряче і сухе, а затінок від будинків по обидва боки мало захищав від сонячних променів, які падали під великим кутом. Я відчував, як піт виступає на моєму обличчі та змочує волосся на карку. Від нас не відставали наші відображення в чорній формі з вікон і оздоблених зеркальним склом фасадів, що траплялися дорогою. Я мало не радів своєму супроводу. Серед полуденної спеки більше нікого не було, а її мерехтливий спокій навівав страх. Було чути, як під ногами хрустить пісок. Знайти місце, яке ми шукали, було неважко. Воно стрічало на краю району, наче бойова рубка судна з полірованої бронзи, вдвічі вище за навколишні будівлі і геть безлика ззовні. Як і більшість архітектурних споруд у Лендфолі, воно мало дзеркальну поверхню, а через відбиті промені сонця на його грані було важко дивитися прямо. Ця споруда не була найвищим хмарочосом Ленфола, але візначалася нестримною силою, що пульсувала в довколишній стихійній забудові і дуже багато говорила про її творців. Випробувати людське тіло на руйнування. Ця фраза вивелилася з моєї пам'яті, наче труп із шафи. Як близько ви хочете підійти? Нервово запитав Шнайдер. Ще трохи ближче. Чухол від хумалу, як і всі індивідуальні моделі для клину Карери, був за замовчуванням обладнаний вбудованою візуалізацією супутникових даних місцезнаходження, що вважалося досить зручною в користуванні, якщо не сходила на пси у сітях навмисних радіозавад і радіопротидії, що тоді охоплювали більшу частину санкції 4. Я, кліпнувши, сфокусувався на ній, і всю ліву половину мого поля зору зайняло плетиву вулиць і міських кварталів. На одній горизонталі раз у раз ми хотіли дві мічені крапки. Випробовувати. Я трохи перестимулював блокатор, і панорама запаморочливо-стрімко збільшилася, поки я не побачив власну маківку з висоти дахів будинків. блін. Що таке? Біля мене напружився Шнайдер, ставши, як йому в очевидь, здавалося, в позу бойової готовності ніндзя. Його погляд за сонячними лінзами був комедно збентежений. Випробовувати. Забийте. Я знову зменшив масштаб так, що на криєвій візуалізації знову відобразився хмарочос. Послужливо засвітився жовтим найкоротший можливий маршрут, який вів нас до будівлі через пару перехрест. Сюди. Випробовувати людське тіло на руйнування – це лише одна з передових сфер. За пару хвилин ходи вздовж жовтої лінії одна з вулиць вийшла до військового мосту, підвішеного над Сухим каналом. Міст, який протягнувся на 20 метрів, трохи здіймався вгору, а на протилежному боці впирався в рельєфний бетонний виступ. За 100 метрів з кожного боку від нього – Паралельно йому тягнулися ще два мости, які теж зіймалися вгору. Дно каналу було всіяне сміттям, яке заводиться в будь-якій міській зоні. Виконатою побутовою технікою з потрісканих корпусів якої висипалися схеми, спорожні пакунки з-під харчів і знебарвлені від сонця вузли тканини, що нагадували мені застрелені з в тіла. Надусім цим по інший бік звалища нависав очікування хмарочос. Випробувати людське. Шнайдер завис на початку мосту. «Будете переходити?» «Так, і ви теж. Ми ж партнери, пам'ятаєте?» Я злегка штовхнув його в поперек і пішов за ним. Так близько, що він не міг зупинитися. Обробка посланця старанно опиралася перед бойовим гормоном, необхідність яких відчував мій чохол, І в мені заговорила дещо історична веселість. «Я просто не думаю, що це...» «Якщо щось піде не так, можете звалити це на мене». Я знову його штурхнув. «А тепер діть». Якщо щось піде не так, ми загинемо, безрадісно проборчав він. Так, як мінімум. Ми перейшли на інший бік. Шнайдер при цьому тримався за перила так, наче міць гойдався на сильному вітрі. Борт на протилежному боці виявився краєм безликої 50-метрової під'їзної площі. Ми зупинилися за два метри від краю, дивлячись знизу вгору на байдужа обличчя хмарочоса. Ті, хто оточив підвали на будівлі бетонною плитою, навмисно чи ні, створили ідеальне, Місце для масової розправи. Ніде не було жодного укриття, а зі шляхів відступу залишалися тільки виский незахищений міст і карколомний стрибок у порожній канал. «Відкрита земля зблизька і здаля», – замогикав Шнайдер, відтворюючи мелодію та слова одноіменного революційного гімну кемпістів. Я не міг поставити це йому на карп. Відколи ми опинилися вільному від радіозавад повітряному просторі довкола міста, я і сам пару разів помітив, що магикаю цю пісню. Версія Лепіне, досить близька до кемпійського оригіналу, щоб оживити минулорічні спогади, звучала повсюди. Торік оригінал пісні можна було почути на пропагандистських каналах повстанців щоразу, коли переставали працювати радіозавади уряду. Цю, вочевидь, повчальну пісню про те, як приречений батальйон добровільців отримував позицію проти численніших ворожих сил з любові до Джоша Кемпа та його революції, співали під ефектну джанк сальсову музику що, як правило, застрягала в голові. Більшість бійців, якими я командував під час атаки на північний рубіж, могли проспівати її на пам'ять, і частенько так робили бісячі політичних офіцерів, як правило, надто сильно настрашених одностроями клину, щоб якось цьому протидіяти. Ба більше, її мелодія виявилася настільки заразливо легкою в запам'ятованні, що навіть найвідданіші прибічники корпорації числа громадян не втримувалися і замріяно її мугикали. Цього в поєднанні з мережею інформаторів картелю, які працювали виключно на комісійній основі, було досить, щоб виправні заклади по всій санкції 4 невдовзі переповнилися політв'язними меломанами. Це так сильно навантажило правоохоронців, що було викликано дорогу консультаційну групу, яка вигадала новий відцензурований текст на оригінальну мелодію. Для виконання пісні заміни про маленького хлопчика, який у під час раптового налюток емпістів, але згодом був взятий на виховання добросердним корпоративним блоком і повністю усвідомив свій потенціал як топ-менеджера планетарного рівня, було створено та представлено Лапіне – вокалістку конструкта. Оскільки це була балада, їй бракувало романтичних подробиць оригіналу, пов'язаних із кров'ю та славою, але оскільки певні фрагменти кемпійського тексту в ній було повторено з прорахованою заздалегідь злобою, люди, як правило, плутали ці дві пісні і співали якийсь покруч із обох текстів, які часто з'єднували між собою мугиканням сальсової мелодії. При цьому будь-які революційні почування повністю губилися. Консультаційна група одержала премію, а також роялті за похідний твір від Лапіне, яку тепер крутили по всіх державних каналах. Невдовзі в неї мав вийти альбом. Шнайдер припинив мугикати. Гадаєте, вони все продумали? Мабуть, що так. Я кивнув на підвалених Марочосу, в бік полірованих дверей за вишки аж 5 метрів, швидше за все, незамкнених. замкнених. масивного входу стояли два постаменти зі зразками абстрактного мистецтва, які можна було назвати симетричне зітнення яєць або, я для певності посилив неєрохімію, напіврозгорнута зброя багатократного знищення. Шнайдер подивився туди ж. Вартові. Як і внув. Звідси я бачу два гнізда з кульовими автогарматами та щонайменше 4 одиниці променевої зброї і зроблено це чудовим смаком. Серед усіх цих скульптур вони майже непомітні. У певному розумінні це було добрим знаком. За два тижні, які ми на той час провели у Ленфолі, я не бачив майже жодних ознак війни, хіба що на вулицях вечорами було трохи більше одностроїв, а на деяких високих будівлях стирчали турелі швидкого реагування. Загалом не соромно було подумати, ніби все це відбувається на якійсь іншій планеті. Але принаймні корпорація Мандрейк видавалася, готовою до того випадку, якщо Джошуа Кемп усе-таки зможе прорватися до столиці. Випробувати людське тіло на руйнування – це лише один з передових напрямків, які є пріоритетними для поточної дослідницької програми корпорації «Мандрейк». Наша кінцева мета – максимальна користь від усіх ресурсів. «Мандрейк» придбала цей об'єкт усього десятиліття тому. Те, що вона збудувала тут споруду, розраховану на збройне повстання, свідчило про значно розвиненіше стратегічне мислення, ніж у будь-якого іншого корпоративного гравця на тутешньому ринку. Логотипом корпорації був розрубаний ланцюг ДНК на тлі зі схем. Наполеглива промоція в її рекламних матеріалах, що обіцяла більше за ті ж інвестиції від новачка на ринку, визначалася сілком доречною крикливістю, а її справи з початком війни стрімко покращилися. «Гадайте, вони зараз на нас дивляться?» Я знезав плечима. «На вас завжди хтось дивиться. Таке життя». Питання в тому, чи помітили вони нас. Шнайдер скорчив сердито Томіну. То як гадаєте, вони нас помітили? Сумніваюся. Автоматизовані системи точно на це не налаштовані. Війна на далеко, щоб користуватись аварійними налаштуваннями за замовчуванням. Ми в одностроях своїх, а комендантська година аж о десятій. Ми нічим не виділяємося. Поки що. Поки що. Погодився я й відвернувся. Тож ходімо, хай нас помітять. Ми знову пройшли мостом. ці ви не схожі. Зауважив промоутер, набравши останні символи нашої шифрувальної послідовності. Ми вже стигли перевдягнутися з однострою у нічим непримітне цивільне вбрання, яке купили того ранку. Нас оцінили, щойно ми зайшли у двері, і, судячи з усього, оцінили невисоко. Ми охоронці. Люб'язно повідомив його я. Це вона, мистикиня. Ми, він кинув погляд на протилежний бік столу, де сиділа, стиснувши в уста Таня Вардані у крилатих чорних сонячних лінзах. Останню пару тижнів вона потроху набирала вагу, але цього не було видно під довгим чорним плащем, а її лице й досі лишалося кістлявим. Промоутер гмикнув, вочевидь, задовольнившись побаченим. Що ж, він максимально збільшив візуалізацію трафіку і трохи її оглянув. Можу вам сказати, хоч що ви там продаєте, вам треба боротися з безліччю конкурентів, фінансованих державою. Яких це? Таких, як Лапіне? Насмішку у Шнайдеровому голосі Можна було вловити навіть на міждоріній відстані. Промоутер пригладив свою еспаньолку у військовому стилі, відкинувся на спинку крісла і поклав на край столу одну ногу у фальшивому берці. Між шиєю поголеним черепом у нього стирчали з роз'ємів три чи чотири мітки бойових програм швидкого встановлення, надто блискучі, щоб не бути звичайними дизайнерськими копіями. – Дроже, не смійтеся з великих гравців, – невимушено сказав він. – Якби в мене було хоч два відсотки акції Лапіне. Я б уже жив у Латтімерсіті. Кажу вам, найкращий спосіб знешкодити мистецтво часів війни – скуповувати його. Компанії це знають. У них є апаратура, що дозволяє масово його продавати. І достатньо впливу, щоб задушити конкурентів цензурою. Отже, він постукав по дисплею, на якому крихітною пурпуровою торпедою, готовою до пострілу. Відображався завантажений нами файл. Якщо ви сподіваєтеся, що ваша річ попливе проти цієї течії, то вона має бути офігезною. Ви такі впевнені в усіх своїх клієнтах? – запитав його я. Він холодно всміхнувся. Я реаліст. Ви мені платите, а я це транслюю. У вас найкращі програми для захисту від відсівання в Лендфолі, які спокійно доправляються куди треба. Саме так, як написано на вивісці. Ми робимо вас помітними. Та не чекайте, що я ще чухатиму вам його. Це не входить у пакет обслуговування. Там, де ви хочете це транслювати, відбувається надто багато всього, щоб у ваші шанси можна було вірити. У нас за спинами були відчинені два вікна, з яких долунав шум вулиці, що простягалася на три поверхи нижче. На дворі повітря з настання вечора охололо, та в офісі промоутера воно й досі здавалося спертим. Таня Вардані нетерпляче завовтузилася. «Це нішова річ», – прохрипіла вона. «Може продовжимо?» «Звісно», – промоутер ще раз позирнув на кредитний екран і чіткі зелені цифри платежу на ньому. «Раджу пристебнутися, На великій швидкості вам буде нелегко». Він натиснув на вимикач. Дисплей ненадовго зарябів, і пурпурова торпеда зникла. Я миг побачив, як вона відобразилася на кількох візуалізаціях спіральної передачі, а тоді щезла за стіною корпоративних систем безпеки даних, де її, судячи з усього, вже не могли відстежити хвалені програми промоутера. Закрутилися зелені цифрові лічильники, перетворившись на шалені розмиті вісімки. «Я ж вам казав», – вимовив промоутер, розважливо хитаючи головою. Вже на таких потужних систем відсіювання вони витратили свої прибутки за рік. І це без урахування витрат на високу потужність. Звісно. Наш кредит у мене на очах розтанув, наче незахищене ядро з антиматерії. І я придушив у собі раптове бажання Голіруч вирвати промоутерові горло. Річ взагалі-то була не у грошах. Їх у нас було вдосталь. Може 6 мільйонів стазів – це кепська ціна за шаттл Ву Морісон, але ми на них могли жити як королі аж до від'їзду з Ленфола. Річ була не у грошах. Річ була у модному дизайнерському військовому прикиді та висловлюваних через губу думках про те, що слід робити з мистецтвом часів війни в удаваній світовій скорботі бувалого хлопця, тоді як по інший бік від ескаватора чоловіки та жінки розносили одне одного на шматки заради невеликих змін у системі, що годувала лендфул. Ось і все, промоутер вибив обома руками швидкий дріб на своєму пульті. Наскільки я розумію, Відлетіло. Вам, хлопці та дівчата, час робити так само. Наскільки ти розумієш, промовив Шнайдер. Що це за хрінь така? Промотор знову холодно сміхнувся. Та ну вас, прочитайте свій контракт. Ми виконуємо доставку, як можемо. А краще за нас не може ніхто на санкції 4. Ви заплатили за останні слово техніки, але не за гарантії. Він витягнув з машини наш випатраний кредитний чіп і кинув його на стіл поближче до Тані Варданів. Та з незворушним обличчям Поклала його до кишені. То скільки нам чекати? позіхаючи, спитала вона. Я вам що, ясновидець? промотор зітхнув. Може, все вийде швидко, десь за пару днів, а може, за місяць або й більше. Все залежить від Демки, а я її не бачив. Я лише поштар, може, ніколи. Ідіть додому, я вам напишу. Ми пішли. Нас провели з тією ожудаваною байдужістю, з якою нас прийняли та обслужили. Вийшовши на вулицю, ми звернули у вечірньому присмерку ліворуч, перейшли вулицю і десь за 20 метрів до крикливої демонстраційної голографії промоутера на третьому поверсі знайшли кав'ярню з терасою. До комендантської години було зовсім близько, і там майже нікого не лишилося. Ми закинули свої торби під столик і замовили коротку каву. «Скільки чекати?» – знову спитала Вардані. «Тридцять хвилин. Я знизав плечімо. Залежить від їхнього шаї. Максимум сорок п'ять. Вони прибули раніше, ніж я встиг допити каву». Їхній катер був непримітною брунатною спеціальною машиною, на перший погляд громістким і недостатньо потужним, хоча на тренованому оку було цілком очевидно, що він броньований. Він хецем завернув за ріг за 100 метрів від нас на рівні вулиці і підкрався до будівлі, в якій працював промоутер. «Поїхали», – буркнув я. «По всьому моєму організму ожили згустки нейрохімії Хумалу. Сидіть тут, обоє». Я неквапливо підвівся і почімчикував на інший бік вулиці, Засунувши руки в кишені і нахиливши голову так, ніби щось роздивлявся. Катер переді мною плавно зупинився біля узбіччя під дверима у промоутера. Піднявся один з його бічних люків. На моїх очах звідти вилізло п'ятеро постатей у комбінезонах, а тоді з характерною економією рухів зникло в будівлі. Люк опустився назад. Я трохи прискорився, огинаючи перехожих, які поспіхом доробляли закупи, а моя ліва рука обхопила предмет у кишені. Вітрове скло катера було явно міцне і майже непрозоре. За ними, підсилений нейрохімією зір, ледве розрізняв дві постаті на сидіннях і нечіткі образи ще одного тіла за ними. Воно спиралося на щось, визираючи назовні. Я скосив очі на фасад якоїсь крамниці та ступив останні кроки до передка катера. І вперед. Менше півметра і моя лівиця вигулькнула з кишені. Я добряче вдарив пласким диском термічної гранати по вітровому склу і одразу відступив подалі в бік. Бух! Від термітних гранат треба швидко тікати. Нові гранати направляють усі осколки та 95 відсотків сили на контактну поверхню. Але ті 5 відсотків, які виходять у протилежний бік, все одно зроблять з вас котлету, якщо від них не втекти. Весь катер здригнувся. Броньований корпус заглушив звук вибуху до стишеного хрускоту. Я пригнувся, кинувся за двері будівлі, де працював промоутер, і побіг сходами. На майданчику першого поверху я потягнувся до інтерфейсних пістолетів. Вшиті в моїй долоні пластини з біосплаву аж вигиналися від жаги. На майданчику третього поверху поставили одного вартового, але не чекали проблем ззаду. Я, подолавши останній сходовий просвіт, вклав його пострілом у потилицю. На стіну перед ним бризнула кров і полетіли клапті блідої тканини. Добіг до майданчика, перш ніж він упав, а тоді вилетів з-за рогу до дверей офісу промоутера. Відлуння першого пострілу пече, наче Перший ковток віськи. Все видно уривками. Промотор сілкується підвестися з крісла, на якому його утримують, нахиливши назад двоє з них. Одна рука виборсується і показує в мій бік. «Ось як найближчий до дверей голова різь повертається. Його уривають. Залп із трьох пострілів з лівої руки. В повітрі розбризкується кров. Я супершвидко розвертаюся, ухиляючись від неї. Командира загону я чомусь опізнаю. Він вищий, показніший і кричить. «Якого Постріли в корпус у груди та в руку зі зброєю рознести руку, з якою він стріляє. Калашников у правій руці плюється полум'ям і м'якими протипіхотними патронами. Залишаються двоє. Вони намагаються звільнитися від спутаного промоутера, який борситься, втекти від зброї, що тепер з обох рук, у голову, в корпус, куди завгодно. Калашникови гавкають, наче збуджені пси. Тіла смикаються, валяться і все. У крихітному офісі різко запала тиша. Промоутер зіщувався, під тілом одного зі своїх убитих полонителів. Десь у пульті щось спалахнуло і замкнуло, то промазала чи пройшла на виліт якась моя куля. З майданчика було чути голоси. Я став на коліна біля понівеченого трупа ватажка головорізів і опустив розумні пістолети. Витягнув під курткою віброніж і спіхав на поясі, активував мотор. Вільною рукою добряче натиснув мерцеві на хребет і почав різати. «Ой, блін!» – промоутер задихнувся і виблював на свій пульт. «Блін, блін!» Я поглянув на нього. Столепельку. Це непросто. Він знову пригнувся. Після пари невдалих спроб віброніж зачепився і перерізав хребетний стовп за кілька хребців до стику з основою черепа. Я припер череп одним коліном до підлоги, а тоді знову натиснув і почав новий надріз. Ніж послизнувся і знову ковзнув по вигину кістки. Трєсся. Голосів на майданчику ставало більше, і вони не наближалися. Я зупинився, взяв лівою рукою один з калашникових, і залпом вистрілив із дверей у стіну навпроти. Голоси втекли, затупавши по сходах. Знову до донажав. Я спромігся закріпити його вістря, приїзав кістку, а тоді підняв лезом відтяту частину хребта з довколишньої плоті та м'язів. Грубо, але часу було небагато. Я запхав відтяту кістку в кишеню, обте руки, обчистий клапоть сорочки мерця і сховав ніж у піхвим. Тоді підняв розумні пістолети і сторожко пішов до дверей. Тихо Ідучи геть я озирнувся на промоутера. Він витріщився на мене так, ніби в мене щойно виросли ікла, як у рифового демона. Йди додому, сказав я йому. Вони повернуться, наскільки я розумію. Я подолав три сходових просвіти, ні з ким не зустрівшись, хоч і відчував, як з інших дверей на майданчиках, які я минав, визираючи їхсь очі. Вийшовши з будівлі, я оглянув вулицю в обох напрямках, сховав Калашникових і чкурнув геть, проминувши розжарений, тліючий панцир розбомбленого катера. На тротуарі було порожньо в радіусі 50 метрів, а всі фасади у бабіч розтрощеної машини закрили захисними жалюзі. На протилежному боці вулиці збирався натовп, але що саме робити, здається, не знав ніхто. Нечисленні перехожі, які мене помітили, квапливо відвертали погляд, коли я їх минав. Бездоганно.